Безсилий, наче після важкої хвороби, похилився ти Марусику на землю. Ми до тебе. Лежиш ти в небо скляними очима, дивишся і мовчиш. Ми і так до тебе, і так. Мовчиш, не озивайся. А час же йде. Скільки вже ми згадяли через усе те. Вірно сказав Мить Миттєвич, ніколи не вгадаєш, що трапиться попереду. А знаєш що? Кажеш ти, цигане, а давай його загінку прорвемо. Хай полежить трохи, одійде. Давай, кажу. І взялися ми в чотири руки тобою незроблене доробляти. І дивна річ, здалася нам робота не такою важкою, як перше. З таким ми її завзяттям упорали, не зоглянулися, як і до своїх рубежів дотяглися. Тільки спини розігнули, щоб дух перевести. Глядь, біжиш до нас ти, Марусику. Спасибі, кажеш друзі, і в очах сльози. Зрадів я страх. Та як затягну на повний голос, піть-піть-піть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, ай, ай, охохох, там Соловейко щебетав. А ви, як підхопите, і всі втрьох до роботи, і вже втоми наче і не відчуваємо. Що й казать? Не всяка робота приємна і легка, але й найважче можна робити без муки, як настроїтися, як переконати себе, що її треба зробити, що ти мусиш її зробити. Отак співаючи і один одного підбадьорюючи, дружно працювали ми і не помічали, як минає час. Досить, хлопці, відпочиньте, молодці! Почувся раптом Голос, тітоньки, не забудь. Усе гаразд. Рівно доба. Через десять хвилин повертається з відрядження Мить Митйович. Відпочивайте. Тільки тепер відчули ми, як потомилися. Мов снопи повалились на землю. Ми лежали, і то було блаженство. Яке ж то щастя відпочивати після важкої роботи. Ледар який вилежується на всі боки, ніколи того щастя відчути не зможе. І от, немов з-під землі, виріс перед нами Мить Миттєвич. Хить, хить, весело хитався галстук-маятник, і в такт йому весело підморгували нам по черзі очі володаря часу. То ліве, то праве. «Порядок», – сказав Мить -Миттювич. Ну, а тепер на дачу три погибелі. Вчорашнього дня лишилося 4 години 15 хвилин 19 секунд. Не будемо чекати, перескочимо їх. Він із креготом перекрутив стрілки хронометра майбутнього, що, як ви пам'ятаєте, був у нього на лівій руці. І ми вже стояли на галявині перед трьома хатками, де жили змій Горинич, Баба Яга і Кощій Безсмертний.